Аж летить тільки один паровоз, а состава нема. Григорівці не встигли підкласти піроксиліну під паровоз, але під вагони встигли. А може бомбами розбили сціпку? Другий курінь мусив вигрузитися і після кількох атак вибив григорівців із села. Аж до цукроварні тікали григорівці. Полк весь проскочив. Тільки гроші григоріївці таки отбили. Коли козаки другого куріння після першої атаки розбито тікали до ешелонів, із одного двору вибігла старенька бабуся і закричала на них. На Цвітковій чи на якійсь ближчій до неї станції наш п'яний сотенний стріляв прямо в публіку і ранив одного цивільного встигнув. Просто так. Ні за що. На Христинівці – Весь час десь збоку били броньовики, але ми в бою не були. Через жмеренку ми їхали під видом ешелону сипнотифозних. На вагонах крейдою було написано «Сипний тиф», хоч жодного хворого на тиф у нас не було. Ми сміялися, грали в карти і пили спирт, розводячи його водою. П'яний каптьор дає мені кружку спирту. Я питаю «Розведено?» Розведено-розведено, каже. А в кружці ж не видно. Я з залпом випив, і як почало в мені горіти, наче хтось мені незліченними розпеченими залізними кихтями почав рвати шлунок і кишки. Я проходив у сільськогосподарській школі на станції Ямі колись, що коли купоросну олію або азотну кислоту розводити водою, то її сила слабшає. Я почав швидко і багато пити води. Стало легше. Який би я не був п'яний, я завжди був тихий і смирний. Тільки плакав, щоб ніхто не бачив. Плакав за своїм селом та Констанцією. І було неприємно, коли деякі козаки п'яними починали розорятися, битись і кричати так, що їх доводилося зв'язувати. Проскурів. 15 лютого 1919 року. Вечір. Старшини сказали, щоб ми не роздягалися і були на поготові. Нас хочуть роззброїти. І на смутний ранок, коли крикнули до зброї, я в штиблетах на босоні ж вибіг останній. Біля рампи була вже наша лава. Я підліз під вагона і, ставши навколішки, зайняв своє місце. Туман. З правого боку, навпростець, пивний завод. Просто в виємці соша, на якій заліг ворог. Це повстав проти нас, за владу рад, наш 15-й білгородський кінний полк. На правому фланзі почалася стрільба. В ділі кулемети, орудія, бомбомети. Нам ще нема наказу стріляти. Мені нелячно, тільки дуже напружено, наче мої нерви витягло в прямі лінії і натягло до отказу, як струни на гітарі. Вже не треба, а хтось кілочки крутить та крутить. І, здається, ось-ось мене розірве. І от почалася наша стрільба. Кулемет, що був поруч мене, так дуже бив, що аж лента вискакувала з коробки. Так злісно вискакувала, хтось із наших почав кидати бомби в атаку. І коли ми побігли на місце ворожої лави, там не було нікого. Тільки лежали трупи козаків. Один, до якого я підбіг, був ще живий. Біля голови його була чорна яма від розриву бомби. З голови текла кров, а з губ слова. «Не бийте! Я ж такий, як і ви!» «Це ж були козаки, українці, наші!» Старшини агітували більшовиків-українців, щоб вони не воювали з нами, бо ми говоримо однією мовою і діти однієї матері України. А більшовики не слухали і били нас у хвіст і гриву, пародируючи слова нашого гімну, мотив якого, до речі, дійсно на фоні кошмарного відступу здавався мені похоронним. Ще не вмерла Україна, а тільки смердить. І почали приводити до нашої лави козаків немуштрованої частини Білгородського полку, захоплених на станції, які ніякого відношення до повстання не мали і за моєю спиною розстрілювали. Білгородські козаки всі були у полушубках, їх роздягли до білизни і по наказу курінного коломійця купами розстрілювали. Командиром полку був тоді Маслов. Розстрілювали добровольці. Вони забирали у розстріляних не тільки одіж, а й годинники, ножички. Один сказав – «За що ви нас розстрілюєте? Ми ж такі, як і ви!» А другий, коли його роздягали і сказали «Біжи!», перехрестився і закричав «Спаси мене, Божа мати!» «Спасе її мать!» – відповів на його крик Гайдамака, б'ючи його прямо в потилицю. І мені було досадно, що від кулі відлітає майже половина голови. Це ж так не естетично. Ну була б собі просто дірочка. Як-от японської кулі. Японці культурніші за нас. А то лежить розстріляний на снігу, і голова йому, наче скипка кавуна, чудно вгрузає в сніг. Повз мене провели розстрілювати кавалериста. Він у довгій шинелі, спокійно і задумано йшов на смерть, і тільки шпори йому одиноко дзвеніли. Ми йдемо далі. Наступаємо на білгородські казарми. Залягли в лаву. Позиція погана, тільки... Поле рівне та біле. Ззаду мене лежать розстріляні. І я все отцовуюсь у бік, щоб не лежати проти розстріляного, щоб не попала куля. Да. Коли ми збили лаву білгородців, був ще туман. І за рогом заводського паркану показався козак з рушницею і в полушубку. Ми думали, що то наш. І кличемо його до себе, махаємо руками. А він несміливо і нерішуче став. Потім розгублено пішов до нас. Дозорні підійшли до нього. Він покірно віддав їм рушницю. Вони його роздягли і розстріляли. А я ж махав йому рукою. Лежимо. І от просто на нас швидко летить хмара. Чорна й грізна. Кіннота. Ворог наступає. На лівій фланзі біля могили стоїть полковник і командує. «Приціл двадцять чотири!» І коли ліва рука тягнеться до прицільної рамки, «Тікай!» – кричить моє тіло. Але всі лежать, не тікають. І я вгрузаю, прикипаю до снігу, витягнувши готові до стрільби руки. То гарматний дивізіон ворога переходив на нашу сторону. Вони поставили ззаду нас на путях батарею, і почали бити по казармах. Але перші два рази вони ніби помилково ударили по нашій лаві. Снарядний стакан трохи не зробив мене безногим. Наступаємо. Так, як і в Лозовій. Тільки перед нами з розчиненими вікнами грізно мовчать казарми.